Це є звукозапис Лібрівокс. Усі звукозаписи Лібрівокс є суспільне надбання. Вареники Леонід Глібов. Веселий господар Дем'ян Любив гостей на бесіду скликати. Він був багатший від усіх селян. Всього доволі мав. Було чим шанувати. Вподобався йому найбільший клим. Земляк хороший, що й казати. На все умів розумну раду дати. Усі дружили з ним. Прийшов він раз обідать до Дем'яна. А у Дем'яна страва добрая була. І масличко, і сало, і сметана. Гаразд, як кажуть, піч варила і пекла. Поставили на стіл вареників макітру І пляшку, сважку всіх мирян. ну, мірошнику, молодь без вітру, сказав шуткуючи Дем'ян. Попереду підмажемо колеса, щоб млин не торохтів, і шастірня довготелеса не дряпала боків. Всесвітня сважка поклонилась, і чарочка перчівочків родилась. Ну, по сій мові, каже Клим, дай Боже здравствовать усім. І прийнялись мірошники молоти, Дем'ян кладе, а Клим товче. Від дружної роботи аж масличко по бороді тече. Ох, важко, Клим сказав, перемололи дуже, не лізе більше, ті ж малий. Ану, озвав з Дем'ян, потіш мене, мій друже, ось глянь, вареничок бокастенький який. Хіба один, промовив Клим ліниво, посилкувався і змолов. От бач, один проліз щасливо, ну ще, Дем'ян благає знов. Ой, схаминися, друже милий, аж стогне Клим. Немає сили, я намоловся, досхочу, не силуй, братику, бо утечу. Нехай наш ворог утікає, Дем'ян товче своє. Он на весіллі, тісно як буває, А прийде старшина, і місто є. Щоб вовками у лісі не боялись, Голубчику, коптнити старшину. Мірошники зареготались. Для тебе, каже Клим, ковутну". І Іще ум'яв один вареник. Ну все вже, каже побіденник, Всі заставки запер. Хоч хто не вліз вже тепер. «А може, хоч з вершечку ляже?» Дем'ян йому лукаво каже. Вареничок узяв і на тарілочку поклав. «Послухай, каже Клим, ти справді вже глузуєш. Схотів, щоб я п'ятами накивав?» «Тривай, гуде, Дем'ян, недобре шаритуєш!» І хапнув Клима за рукав. Схопився Клим і дременув із хати, а у Дем'яна годі гостувати. І переказував Дем'ян, і сам просив, а Клим і слухать не хотів. Себайка вам, писаки, письменства рідного невдатні раки. Не пхайте через лад тулеників своїх, коли не хочуть їх. Коли, мовляв, дороги їм не гладять, бо часом і вони завадять. І одіб'ють мирян, як ті вареники, що пхав Дем'ян. Кінець байки «Вареники».